בעזרת השם נדבך, ספר ליקוטי תפילות, חלק שני, תפילה ל"ו, במסעדל תר"ג, בליקוטי מורנטיניאנה. אתה יצרת את עולמך מקדם בשביל ישראל, עמך אשר בהם בחרת. ובאח עמך רבים אותנו ונתת לנו תורתך הקדושה על משה נביאיך, נאמן ביתך, <coughs> לחיותנו כהיום הזה. למען נזכה על לי ידי שכולו טוב וכולו ארוך. ובחסדיך העצומים הוספת לנו חסדים וטובות נפלאות ונוראות על ידי כל הצדיקים שבכל דור ודור. אשר כולם עשו אוזניים לתורה משמרת למשמרת. כמה מעלות טובות למקום עלינו עד אשר זכינו גם זכינו לחסדים רבים ורחמים גדולים. חסדי דוד הנאמנים. אשר הוספת לנו חסד וטוב ותגדל חסדך אשר עשית עמנו להחיות את נפשנו. ושלחת לנו מושיע ורב משיח אלוהי יעקב ונעים זמירות ישראל ודוד מלך ישראל החי והקיים. אשר כתב לנו ספר תהילים הקדוש והנורא. חמישה ספרים כנגד חמישה חומשי תורה. מה רב טובך אשר עשית עמנו? מה נשיב לה' כל תגמולו היא עלינו? ורחמך רבים גילית לנו על ידי אמירת תהילים זוכין לתשובה. כי חפץ חסד אתה ורוצה אתה בתשובתם של רשעים. ואין אתה חפץ במיטתם. על כן הקדמת תרופה למכותינו וחוננת אותנו בספר תהילים הקדוש הזה, הפותח לנו כל שערי רחמים, כל שערי התשובה, שהם חמישים שערי תשובה כנגד חמישים שערי בינה. ריבונו של עולם, עבר רחמן, זקנו ברחמך ערבים שנזכה לעסוק באמירת תהילים כל ימינו. ותעזרני אותי ואת כל בני ביתי בכלל ישראל עמך. שיזכה בכל יום ויום לומר תהילים הרבה בהתעוררות גדול ובלב שלם באמת. ויזכה להטות לבבי היטב, להשמיע לאוזני מה שאני מוציא בפי. באופן שיזכה למצוא עצמי בכל דרגה ודרגה ותוך פסוקי תהילים הקדושים הכלולים מכל נשמות ישראל ומכל המדרגות שבעולם. מן תכלית מדרגה עליונה עד תכלית דיוטה התחתונה. אשר <אז> כל הנופלים והרחוקים בתכלית <coughs> הערכו, כולם יכולים למצוא את עצמם בתוך ספר תהילים. וכל אחד יכול לעורר לבבו לשוב בתשובה שלמה להשם יתברך על ידי אמירת תהילים, ולבוא לשער של תשובה <coughs> השייך לו, שהוא מכוון כנגד האות שלו, שיש לו במ"ט אותיות של שמות שבטייה, שמ"ט אותיות כנגד מ"ט שערי תשובה שאנו צריכים לשוב על ידם להשם יתברך. עד שנזכה על ידי זה שהשם יטבח ישוב אלינו בתשובה שלמה לרחם עלינו בחסדים רבים ורחמים גדולים ולסייענו לעוזרנו בכל עת להתקרב אליו יטבח תמיד מכל המקומות שנפלנו בהם ולשוב אליו בתשובה שלמה תשובה על תשובה תמיד. נען אבי אברה רחמן כל דרכי צורתיך אשר גילית לנו על ידי צדיקיך האמיתיים בכולם פגמתי בהם הרבה כשרתי הדעת אבל אני יודע ומאמין באמונה שלמה שבאמת אי אפשר לקלקל עצותיך בשום אופן בעולם. על כן עדיין אני עומד ומצפה לישועה שלמה בכל עת, שתקרבני אליך ותחזירני בתשובה שלמה לפניך על ידי כל הדרכים והעצות הנפלאות והנוראות, התמימות והפשוטות, אשר גילית לנו על ידי צדיקיך האמיתיים, באופן שאזכה מעתה להיות כרצונך טוב תמיד. ריבונו של עולם זקן היא להיות רגיל מאוד באמירת תהילים הרבה בכל יום בכוונה גדולה, בהתעוררות נפלאה, בכוונת הלב באמת, עד שאזכה על ידי זה להרגיש כאב עוונותיי ולשוב עליהם בתשובה שלמה, ואזכה לשמחה גדולה על ידי אמירת תהילים. ולעורר עליי כל העשרה מיני נגינה שנאמר בהם ספר תהילים, שהם רפואת הבת מלך שהיא ישראל. ונגינותיי נגן כל ימי חיה אל בית אדוני בקול רינה ותודה. כי טוב אדוני כי לעולם חסדו. מלא רחמים זכאינו לצאת מגלות מצרים ומכל הגלויות של הנפש והגוף, אשר כולם מכונים בשם גלות מצרים. זכאין היא שיזכה לצייר ולזכח כל המ"ט שערי תשובה על ידי אמירת תהילים הכוללת כל שמות בני ישראל הבאים מצריימה, שיש בהם מ"ט אותיות כנגד מ"ט שערי תשובה. ואהדת תוציאני ממ"ט שערי טומאה, ותכניסני בתוך מ"ט שערי קדושה. ותוציאני ממצר הגרון, שלא יהיה ניחר גרוני. כי כבר קראתיך ממצר הגרון הרבה, הוציאני למרחב, וזכני ועלני מבחינת ארץ מצרים, ממצר הגרון עד שאזכה להרחיב פי, ועתה תמלאו בכל טוב אמיתי ונצחי. באופן שאזכה להתקרב ולשוב אליך בתשובה שלמה באמת, בכל לב, בגוף, בנפש וממון. אשיבני ואשובה, כי אתה ה' אלוהי. אשיבנו אבינו לתורתך, וקרבנו מלכנו לעבודתך. והחזירנו בתשובה שלמה לפניך, כי אתה צופה לרשע וחפץ בי צדקו. ורוצה אתה בתשובה, כי לא תחפוץ במות המת, כי אם בשובו מדרכיו וחיה. ועד יום מותו תחכה לו, אם ישוב מיד תקבלו. תשב אנוש עד דקה דכדוכה של נפש, ותאמר שובו בני אדם. שובנו אלוהי אישנו ואפר כעסך עמנו, אשיבנו אדוני אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם. ריבונו של עולם זכור חמך אדוני וחסדיך כי מעולם המה. זכור נא החסד הנפלא והנורא אשר עשית עמנו, אשר ממצרים בכוח גדול וביד חזקה. וגילית לנו אמיתת אמונת אלוהותך באור גדול ונפלא ונערב. ועשית אותות ומופתים גדולים ונוראים כדי לגלות אלוהותך ואחדותך וממשלתך אשר בכל מה שלה. ומאז קרבת אותנו לך לעם קדוש, והוצאת אותנו ממ"ט שערי טומאה, והכנסת אותנו במ"ט שערי קדושה. שמ"ט שערי תשובה כלולים במ"ט אותיות שיש בשמות שבטיה. וברחמיך הרבים ציווית אותנו לספור כנגד זה מ"ט ימי הספירה כדי לתאר נפשות עמך ישראל מזוהמתם. למען נזכה על ידי מצוות ספירת העומר לצאת מטומאה לטהרה, לצאת ממ"ט שערי טומאה ולכנוס במ"ט שערי קדושה. ריבונו של עולם מלא רחמים, זכינו בחסדיך עצומים לקיים מצוות ספירת העומר בזמנו, בקדושה גדולה ובתעוררות נפלאה ונוראה. שנזכה להתעורר על ידי קדושת מצווה נוראה הזאת, לשוב אליך באמת ולצאת מכל טומאותינו. לבאר מקרבנו כל מיני טומאות וזוהמות שנדבק בנו על ידי מעשינו הרי. ריבונו של עולם, ריבונו של עולם, הושיענו בכל מיני ישועות כי אתה יודע הכוח של כל מצווה ומצווה. כמה גדול כוחה להוציא אותנו ממקומות שנפלנו לשם בעוונותינו הרבים ולקרבנו אליך. ובפרט מצווה הזאת של ספירת העומר שהיא הכנה לקבלת התורה, שהיא תחילת התקרבות ישראל לאביהם שבשמיים. אשר נתת לנו מצווה הקדושה הזאת כדי לצאת ממ"ט שערי טומאה ולכנוס למ"ט שערי הקדושה. זקני במקום שאני שם עכשיו, שאזכה לקיים מצווה הזאת בתכלית השלמות האפשרי לאיש ערכי לקיים מצווה הזאת. ואתה תמלא רחמים עלי, ותעזרני ותושייני על ידי זה. ותוציאני מרה מטומאה לטהרה, מחול לקודש, מיגון לשמחה, משעבוד לגאולה, מאפלה לאור גדול. עד אשר נזכה בחג השבועות הקדוש, ביום החמישים, שאתה תשוב אלינו, ותפתח לנו שער החמישים הקדוש, ותשפיע עלינו רחמים גדולים וחסד עליון משם, באופן שנזכה לתקן הכל ולשוב אליך באמת תמיד. ריבונו של עולם צופה ומביט עד סוף כל הדורות, חושב מחשבות לבל יידך ממך נידך. אתה יודע תוקף מרירות הגלות האחרון הזה, ואיך נפלנו וירדנו בעוונותינו הרבים, אשר ירידתנו עמוקה יותר ממ"ט שערי טומאה. ובעוונותינו הרבים נאמר עלינו על עת צרה הזאת ותרד פלאים אין מנחם לה. כי טבענו בי בן מצולה ואין מעמד, באנו במעמקי מים ושיבולת שטפטנו. הבית ימין הוא רבי לי מכיר, אבד מנוס ממני, אין דורש לנפשי. חזרתי על כל הצדדים, וישועה רחקה ממני. ומה אומר בעוונותי עשו לי מה שעשו. לולא תורתך שעשועה, אז עבדתי בעוני, כי חסדך גדול עלינו, והצלת נפשנו משאול תחתיה. כי אף אמנם זה הגלות האחרון נכביד, כי נפלנו וירדנו למקום שירדנו יותר ויותר מגלות מצרים, אבל זאת נחמתנו בעוניינו, כי אמרתך חייתנו, כי כבר הקדמת תרופה למכותינו, כי כבר נתתנו תורתך הקדושה על ידי משה נביאיך, אשר בגלות מצרים לא זכינו לזה עדיין. ויצאנו משם קודם קבלת התורה, כעבדה דברך מריבוני, שזה גרם לנו מה שגרם לנו. אבל אתה כבר הפלדת חסדך עמנו, ונתת לנו כבר תורתך הקדושה על ידי משה נביאך נאמן ביתך. וכבר זכינו שהיה לנו כמה וכמה צדיקים גדולים ונוראים בכל דור ודור. וגם זכינו לספר תהילים הקדוש על ידי דוד מלך ישראל. אבל האמת, אני מודה ומתוודה לפניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותיי, כי אף על פי כן עדיין אני בחוץ לגמרי. ועדיין לא יצאתי מן החול אל הקודש כלל. יום יום אומר, מה יהיה בסופי, קווה לשלום ואין טוב, לעת מרפא, והנה ועטה. כלו כל הקצים שהייתי מצפה להיוושע בהם, ועדיין לא נושעתי. ולא די לי בזה, כי אם עוד הוספתי חטא על פשע, פשעים על פשעים גדולים ונוראים. אוי ואבוי, לא ידעתי נפשי איך אני חי בעולם במרירות דמרירות כזה, בפיזו נפש מר ממוות כזה, ונפילות והשלכות וזריקות כאלה, אשר בכל עת אני עולה שמים ויורד תאומות עמוקות, והשלחתי עצמי משמים לארץ מתחת אלפים ורובבות פעמים בלי מספר, ומקלעים את נפשי כמו בתוך כף עד אשר אפסו הדיבורים והצירופי אותיות לספר מצוקותי ומרורותי. אוי ואבוי, כי נחשפתי על כל פנים לקרר מר אורחי ולפרש שיחתי, וגם זה קשה וכבד עלי. ידי כבדה על הנחתי, כי להספיקו כל עורות אלה נביות לבאר בהן עד מגין הפגמים שלנו יום אחד ואפילו של שעה אחת. ריבונו של עולם זאת נחמתי בעוני, מה שחיזקו אותנו הצדיקים האמיתיים בשבעה משבעי טעם. גילו לנו שאין שום ייאוש בעולם כלל. על זה לבד תמכתי את עדותיי, ועל כוחם הגדול נשענתי לצפות לישוע עדיין ממקום שאני שם. על כן בכל עת אבקש אותך מלא רחמים, שתושייני בכל דרכי עצותיך הקדושים, אשר גילית לנו על ידי צדיקיך האמיתיים. אשר כל עצה ועצה יש לה כוח לעזור ולהושיע גם אותי. ואם בעוונותי הרבים קלקלתי כולם, אני יודע ומאמין שיש לך עוד רחמים רבים והצלות וישועות ועצות נפלאות אשר גילית להם לבד, אשר לא גילו אותם עדיין בעולם. אשר על ידם יש לי תקווה עדיין שאזכה לשוב אליך ולהתחיל מחדש לקיים מצותיך הקדושות כולם באהבה וביראה. באופן שאזכה לתקן הכל בחיי מהרה ולהיות כרצונך טוב תמיד. ריבונו של עולם, בלעדי אחזה אתה ראהני, כי אני בא ולא ידע בהמות הייתי עמך. ואם אמנם בעוונותי ערבים פגמתי וקלקלתי הרבה במה שידעתי שהוא נגד רצונך, כי חטאתי, אביתי ופשעתי הרבה בכל יום וכל את ובכל שעה מנעורי עד היום הזה. פגמתי וקלקלתי הרבה מאוד. עם כל זה, ברחמך רבים גיליתנו על ידי צדיקיך האמיתיים, כי אתה, אדוני אלוהי, גדלת מאוד, אשר אין אנו יודעים כלל. כי לגדולתך אין חקר, אשר אפילו נפילתנו איך שנפלנו כל אחד ואחד להיכן שנפל, אף על פי כן גדולתך סגבה מאוד, אשר יש עניין ששם נשתנה הכל לגמרי לטובה. כי אין איתנו יודעים עד מה. ועל זה לבד אני נשען ונתלה ונשמח עדיין, כי חסדי ה' לא תמנו ולא חלו רחמיו לעולם. מלא רחמים זקני להרבות באמירת תהילים בכוונה גדולה ובהתעוררות נפלאה בלב שלם, עד שאזכה שתשפיע עלי בכל עת טהרה וקדושה גדולה משאר החמישים של הקדושה, שהוא כולל כל שערי הקדושה, באופן שתוציאני מהרה מכל החמישים שערי טומאה ותכניסני לכל החמישים שערי קדושה. כי אין לנו על מי להישען, כי אם עליך אבינו שבשמים. כי לית פנוי מנך. עוזרנו נא מעתה והושיענו ישועה שלמה כנאה לך, באופן שאזכה להתחדש לחד... לגמרי. שאזוב דרכי הרע ומחשבותי הרעות לגמרי, ולא אשוב עוד לחיסלה. לב טהור ברע לי אלוהים, ורוח נכון חדש בקרבי. ואזכה מראה על ידי אמירת תהילים לבוא ולהגיע לאותות והשער של תשובה השייך לנפשי כפי שורש נשמתי במ"ט אותיות שבטייה. באופן שאזכה לשוב אליך באמת ובלב שלם, ולעובדך באמת, ביראה ובאהבה, בשמחה ובטוב לבב מרוב כל. אשיבני ואשובה כי אתה ה' אלוהי, אשיבנו ה' אליך ונשוב אחדש ימינו כקדם. יהיו לרצון עם רפי והגיוני בי לפניך, אדוני צורי וגואלי, אמן ואמן.